Que coste do sú meu mundo podían mover Non quixera ser Pretencioso nin todo poderoso Só quería Bueno, pois temos xa a segunda participación no programa de hoxe Que vai a ser precisamente a presidenta do Centro Valeu de Barcelona Dona Pilar sede Moi boa tarde, Pilar Boas tardes, queridos como estades. Aquí pois pues, levando adiante este programiña con coa humildade, pero con desexos de, de dar a coñecer cousas importantes e interesantes para todos nos oíntes e tamén para os participantes eh, mm, mm, socios do, dos diferentes centros de, de galegos de Cataluña. En este caso, pues... Mira, pues de todo, desecharvos Feliz Ano. Feliz Novo que... Igualmente, igualmente. 4, igualmente. Chegue, cheo, cheo, cheo, de cultura en galego. Muy ben, muy ben. Eso nos tamén desechamos. Foi a primeira cousa que fixemos cando comezamos o programa. As primeiras palabras foron eso, desechar de todos os nosos entes e seguidores ese Feliz ano. Por certo, Felizano Ano, eh, felices acontecimentos que ao Centro Galego de Barcelona estén está de Noraboa para pretende facer varias actividades este primeiro mes do ano con, con moitísima forza, non? Bueno, nos viñemos, viñemos con, paramos un poquinho polas tontas de nadal para poder estar con familia e amigos eh, vimos con moitas ganas de facer cousas eh, neste ano 2024 de feito, mira, agora mesmo no, no cinto estase a facer Eh, un taller de canto tradicional moi interesante sí, sí. eh que de xeito é unha actividade que queremos facer eh, cada mese e medio, máis ou menos, eh, porque nos permite achegarnos ao canto tradicional desde a técnica de voz, desde a colocación do corpo, de unha maneira un pouco un pouco diferente que pode ser, pois, pues, un apoio a as clases que xa temos das nosas entidades eh, de, de canto coral ou canto de pandereita. E despois eh, finales de mes, o día 27 de, eh, de Xaneiro eh, organiza Cogadaserte, un serán que terá lugar no, no centro galego de Barcelona, onde a maioría de entidades galegas en Cataluña eh, están a colaborar pues, para montar un serán de inverno moi moi en enxebre, sí. e fainos moita ilusión e nos estamos ali xa ensaiando porque dentro de que eh, a maioría dos grupos xa teñen moita trayectoria e un nivel importante eh, sí. bueno, as cantareiras de, de Toxos e Xestas as de... As de Eh, Rosalía de Castro, Casa Galega, da ser de Acerde, por suposto, elas ela xa teñen unha trayectoria, pois nois que le vamos ensaiando, pois prácticamente dentro do mes de setembro, pois nos engadiremos tamén, eh, bueno, aportaremos as nosas instalacións. Non sei se lembrades que a primeira vez que falamos, unha das cousas que dixemos eh, que as portas do centro galego de Barcelona, as instalacións, estaban abertas para calquera que que... Calquer galego galega Ou non galego non galega Que quisesse facer calquera cousa Relacionada a cultura galega Este un exemplo de, de, de eso sí, Unha moza, mes... sí. moza que está facendo eh, Clases de, de, de canto tradicional galego Que se chama? Eh, non, non, non son clases de canto tradicional galego É canto tradicional Ah o que nos eh, eh. permite o que llámase Cecilia Sáenz Cecilia, exactamente, eh, Sáenz eh, Fáil eh, clases de canto tradicional Tradicional, o sea que no porque no, no no, por qué no ser precisamente galego efectivamente uh -huh. pero sí que es verdad que con él lo que aprendemos son técnicas uh -huh. que son comuns uh -huh. eh, no canto tradicional independientemente de dónde se sitúe ese canto tradicional Exacto, muy bien, muy bien, muy bien. Bueno, A parte de participación cultural neste aspecto tamén hai protección cultural gastronómica. Tamén se ofrece no centro Lego hai unha un, un servi de, de gastronomía e restaurante non? Pois sí, temos, temos o restaurante o louro que eh, Eu usualmente vos direi eh, dúas cousas. A primeira... Si vades a Google, buscares restaurante Louro Centro Galego de Barcelona, Mirade os comentarios. Pois pues veso. Por eso eu quería facer patentes fala, ser dúas cousas importantes, ¿no? Eso fala, eso fala da eh, do tipo de de de servizo gastronómico que tengo que tengo Centro Galego. Uh -huh. E eh, despois o que os invito de vi de probadio. Si, sí, entonces Porque, para, para mm, ese, ese traballo de, de, de información, digamos, de, de clases que, que se están dando hoxe, tamén se, se repetirán en varias ocasións, en varios fines de semana, sí, sí. e hai que recordar, lembralle entonces a todos os nosos vintes, o día 27 de xeñeno a partir das cinco e media da tarde, no centro galego de, de Barcelona, amigos da Gaita, toaxeos e xesto, cairiños da nosa Galicia, hermandade da nosa Galiza, a Sociedadeo Cultural Galega Rosario de Castro, Casa Galega do Peitalea, hermandade galega de Rubí, a Garín de Badalona, Gandarela do Centro Galego de Barcelona, unha manchea de artistas Pois sí, de xente, de xente que estamos a traballar pola cultura, pola cultura galega en, en Cataluña, é que sempre moi bonito eh, que nos xuntemos todos para estas cousas, a mi faime especial ilusión, xa digo eh, a iniciativa que eh, tomou Cubada Serpe para eh, iniciar este, este sedán é fabulosa porque isto nos permite algo que non sempre facemos, e que a min encheme de, de moito moi orgullo que que nos podamos xuntar todos. O máximo de, de entidades posibles para facer cousas en común. Pois agradecido. Que creo que en común, en común todos somos máis fortes. Pois Agradecerche moitísimo a túa participación de hoxe Desexarte moitísimos éxitos non somente a ti Sino todo o Centro Galego e a todas as persoas que participen Nese, Serán extraordinario que seguro que... A, teredes cheo en seguro Tenemos cheo seguro de feito eh, O que se fará é eh, compartir eh, Porque temos aforo limitado e eh, preveemos Que non sei se vamos dar cabido todos dentro Por, eso, por eso, eso digo profesor, A verá que facer claro, claro, as diferentes asociacións eh, eh, compartirán en dentro de uns días unha ligazón para inscribirse básicamente por un tema de aforo a inscripción é gratuita, é dicir poder disfrutar dos eras non ten ningún tipo de custo pero sí que por temas de aforo temos que controlar o número de xante que, e que entra sí. Entonces, as, É máis ainda ahora que Compartirán ligazóns Si, sí, e máis ainda ahora que, que seica Está subindo as enfermidades eh, Non sei Respiratorias, non? Entón hai que ter uh -huh. un poquinho de cuidado Para que nai de se contagie non é? Efectivamente, tomaremos as medidas As medidas que, que, que, que seixan en, en ese momento O que temos que non é ter medo A disfrutar e a divertirnos muy ben, muy Com, ben. Sempre con medidas de precaución Pero non ter medo a disfrutar e a divertirnos Bueno, pois A continuación vamos a falar do outro traballo interesantísimo que se fará que se inaugurará o día 25 en, na Universidade de Barcelona. Non sei se estás interese, enterada, pero hai un convite especial da Universidade de Barcelona para unha exposición que se fará sobre Alfonso X Sabio de Galicia sabes sí, eh, sí, muy, sí, sí, sí. muy interesante Vamos a falar con Chus Lama De que un e eh, Temos previsto que, que nos informe de todo elo Moitísimas gracias por a información tua eh, Volvo a repetirse Felicitacións e moitos éxitos Moitísimas gracias Vicos grandes para todos Até logo, meña Até logo, Até logo.